Националната мрежа за децата стартира кампания, която е озаглавена. Усили гласа на децата с важното послание, че децата трябва да бъдат чути, да бъдат изслушани. Под знака не се вкисвай, хаштаг не се вкисвай, можем да видим десетки видеа в отговор на предизвикателството, което Националната мрежа на децата отправи, което има това пак ще кажа, за цел да усили гласа им. Защото ако не ги изслушваме днес, как те ще се научат да изслушват утре? Кампанията и под на игра, която сега в студиото на Хоризонт Добед ще представи Людмил Спасов от Националната мрежа за децата, който разбира се не е сам, тук е и 8 годишната му дъщеря Мария Магдалена. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Добро утро на вас и на вашите слушатели. Добро утро да кажа и на Мария Магдалена, която е на 8 години. Мария? Добра утре. Много се радвам, че и Мария е с нас. А на телефона е и Ивайло Иванов Играта, известен рапър, който няма нужда от представяне. Здравейте, Ивайло, чуваме ли се и с вас? Добро утро. Да, чуваме се. Добре. Вел, че се свързахме така, без проблемно сутрично. Така е, така е. А, и аз така. Ами, нека да започна първо с въпрос към Людмил. А, каква е идеята за тази кампания на Националната мрежа за децата? Която ние знаем, че е обединение от над 140 организации граждани, на практика включва и много специалисти, които помагат на хиляди деца и семейства годишно със своята експертиза. Защо решихте да направите усили гласа на децата, Людмила? Знаете ли, ние повече от 16 години а, се опитаме да говорим с държавата, като а, го правиме през децата. Тоест, опитваме се да поставяме тях в центъра на политиките, които са свързани с а, техните права, за да може те да говорят и техния глас да бъде чут. А, през годините сме правили страшно много кампании, различни кампании, а, интересни кампании, които да бъдат наистина така и малко провокативни а, за обществото, за а, държавата, за да може наистина да бъдеме чути. Тази кампания, която стартирахме преди месец, усили гласа на децата, хаштаг и хаштаг не се вкисвай, всъщност цели чрез игра, ние да покажеме и на родителите, и на обществото, че децата са основни. А, герой в а, така наречената игра Живот и те трябва да бъдат чути, защото тяхното мнение е от значение. А, основно а, чрез тези видеа ние се опитваме да чрез формата на игра да предизвикваме родителите да отговарят на въпроси, които всъщност да покажат доколко добре познават а, децата си. А, аз също се включих в това предизвикателство. Над 30 000 гледания имат видеотата ни. Те продължават да растат, тъй като кампанията не е спряла. А, неният, а, така подход на предизвикване от страна на а, участниците в играта всъщност правят такъв ловинообразен ефект. А, кампанията има две основни а, цели. Първата цел е наистина да, оставим, да поставим децата в на обществото, за да говориме за политики, с които да се подобри средата за децата и те да израснат наистина като активни, будни граждани, за да може обществото ни да бъде още по-дейно и да призвикаме промени в държавата, които да бъдат положителни. И от втора страна, отново да поставиме проблема за това, че организация като нашата, повече от 140 организации вие споделихте. Се бориме за системни проблеми в държавата и ние сме единствената организация, която се застъпва за правата на децата по този начин. А съответно, Ние сме хората, които са постоянно в министерствата а спориме по, -по, -по, по проблеми свързани с правата на децата. Следите и всичко, което минава на законодателно ниво а, по отношение на политики към децата, което изисква и експертиза, и време. А, и не може да се извършва единствено и само през доброволчески единични акции. Да, ние сме организация, която е коректив на държавата, т.е. ние постоянно сме в комуникация с нея, за да и помагаме да прави политики, които да бъдат полезни за децата. Говориме за системите проблеми, които нали, за съжаление и кризата, която в момента сме, а, политическата криза, са трудни за разрешаване, но ние сме там именно за това и като а, експертиза в организация в мрежа за децата работят най-добрите експерти в цялата страна. Тези експерти съответно имат нужда да, да могат да ползват своя труд и да доказват уменията си, но за да бъдат част от мен децата, ние трябва да, да, да участваме в такъв тип кампании, с които да търсим и подкрепа от обществото под формата на дарения. Т.е. да търсиме солидарност от хората, които подкрепят това, което правиме, и да ни подкрепят чрез дарение, като стават наши ежемесечни езем... дарители на NMAD.bg, е, на клоенчерта, дари всъщност е нашата платформа, където може да се запознаят всеки граждани, на, на който му е интересно как ние работиме, за да може да правата на децата да ни подкрепи. Сега, аз предлагам да чуем малко звук от тези видеа, които записват родители заедно с децата си. А всъщност, тази игра, която се превръща и в тест за това, доколко един родител познава детето си. Започваме. Моите най-добри приятели са. Влади и Мано. Да. Познах ли? Да. Няма да ям лимон. Втория въпрос. Любимите ми... Места са Любимите ти места са морето, морската градина и планината Да Познах ли? Трети въпрос? Изобщо не харесвам Изобщо не харесваш броколи? Не Не позна? Обичам Обичаш броколи? Не я. А, трябва да ям лимон сега А ти през това време кажи какво изобщо не харесваш? А аз не харесвам а, да ме дразнят и да ми се фукат, такива неща. и защото в училище има някои яца, които се фукат от заниманията много. <рънави> Добре, изядах лимона. Още два въпроси, имаме. Да. Давай. Мечта, я да, стана. Хм. мечта я да стана. Мечта е да стана, мечтая да стана. Космонавт. Знаи си, Какво не. Какво мечта Полицай. Полицай. Тори лимон. Къде е следващия въпрос? Моите герои са... Меси и Роналдо. Да. Предизвикам ви и вас да направите едно такова кратко видео с вашите деца, за да видите колко добре ги познавате. След това може да качите видеото с хаштаг не се вкисвай и хаштаг усили гласа на децата. Това е от нас. Чао! Връщаме се в студиото след звука от едно от тези видеа, в които се тестват родителите, колко всъщност познават децата си. Както ви казах, заедно с Людмил Спасов в студиото е и неговата 8-годишна дъщеря Мария Магдалена. И намай ми се иска да попитам Мария, трябваше ли татко ти Людмил, да яде много лимони, докато играхте двамата на тези въпроси. Познава ли те добре? Да. Познавате. Не е изял нито един лимон, така ли? Изяде много лимони. Изяде много лимони, въпреки, че казва, че те познава добре. Ами, айде да поиграем малко наопаки. Можем ли? Съгласна ли си? Да. Какво твой татко Людмил не обича? Не, не, обича фасул. Не обича фасул, така ли е, Людмил? А, всъщност не обичам леща, но да речем, че близко. Добре, значи може би, може би половин разен, че ли мога? Да. Мими, какво обича най-много твоя татко, Людмил? Да, да ходи на матч. Да ходи на матч, така ли е? Едно от любимите неща, които правиме да, да играе футбол, но а, мога да, да споделя, че това е нещото, което правим в свободното си време, то, за съжаление, е доста ускъдно. А, мими, какъв иска да стане твоят татко Людмил, ако порасне още повече? Аде? Да стане? Мими, го гледа много внимателно. Няма да подскажа. С голяма усмивка. Ти знаеш и искаш да остане тайна, или? Не знам. Не знаеш? Добре, признаваш. Сега... Нямаме лимон в студиото... Аз не знам дали е Людмил, всъщност таткото Людмил, дали иска да, да става някакъв друг от това, което е в момента. Всъщност това, което съм случил през годините, е напълно за, достатъчно, за да се чувствам удовлетворен, така че а, мими този отговор се приема за, за правилен тъй, като ти самата не знаеш, защото всичко, което сме искренството го постигнали. Това е чудесно. А какво твоят татко Людмил не знае за теб? Има ли нещо, което той не знае за теб? Не знае нищо. Не знае нищо. Добре, но от момченцата, което, което чухме, всъщност преди малко в това видео, каза, че най-не му харесва, когато другите деца в детската градина се фукат. Ти като си вече втори клас, какво ще кажеш? Какво най-много не обичаш в училището? Да ми се подиграват. Така? Да не ме изслушват? Да лъжат? Ами аз мисля, че ние всички можем да се съгласим с това. Никой от нас не обича а, да му се подиграват, да не ни изслушват а, и да ни лъжат. Обратно към Людмил, към таткото, дали през играта и през лимона като наказание за това, че родителя нещо се е разсеивал и не е разбрал важни послания от децата си, дали това е най лесният път да се обърнем към тях? Знаете ли, този подход, който използвахме а, с а, лимона именно и, нали, и за с не се вкисвай, а целеше да обърне внимание на това, че все още Имаме шанс да поправиме дефицитите от внимания, които сме имали спрямо нашите деца. А, и нали, не е нужно да се вкисаме за това, че не сме познали някои от въпросите напротив. Това е а, добър сигнал, към да, който да имаме внимание, че е време да оставиме забързаното си ежедневие, да вличаме децата повече в нещата, които случваме заедно и да търсим от тях мнения за а, събития, които се случват около тях, като започнем от това, дори да вземем заедно решение, къде искаме да отидем лято на почивка, дали им е харесало миналата година място, където сме били, до това да, да може те самите да изразявате мнение за въпроси, като дали заедно да гледаме телевизия днес или да излезем и да покараме колело. Важни неща, които ако ние дадем възможност на децата, чрез игра в случая, да, да взимат тези решения за себе си, то ние ще създадем хора, които ще могат да чуват, когато станат на 18, хора, които ще могат да изслушват и хора, които ще разбират за проблемите и предизвикателствата, които са пред тях. Всъщност, по този начин разбираме колко малко всъщност чуваме от децата, докато бързаме да ги възпитаваме или да им налагаме нашите винаги правилни решения. И по този начин, чрез игра и елемента видео се стига до там. Точно за това ми се иска сега в този разговор да включим и, а, и човек, чието, а, чието псевдоним, чието прозвище е играта, именно рапъра Ивайло Иванов. Да. се директно. А, директно, а, Ивайло, а, за вас какво а, беше включването в тази кампания и а, разбираема, ли е, разбираема ли е темата? От коя страна се поставяте, така да се каже, в тази, в тази игра? Аз първо искам да кажа, че понеже слушам какви искат да станат като порасна децата, нагръща към едно много приятно моят детство, също в което и аз Попадах в размисли и страсти тогава и исках какво ли да стана и се сещам само за едно, че трябва да вярват в мещите си. Дори има една мица, най или която казва, че бъдеще принадлежи на хората, които вярват в мъщите си. Я аз я следвам доста смело. И вярвам, че хората трябва да правят точно това. Като казвам, хората са наистина най-градивото частица в тази среда, която е доста бурна и динамична в днешно време. Не ме де помагат наистина гласа да бъде чут до голяма степен но имаме а, голяма роля ние всички като общество, било то родители или не, или познати, или приятели, или роднини, наистина този глас да бъде разпространяван по най-правен начин. М аз от своя страна а, не се категоризирам само единствено като рапър. Аз съм и водещ, аз съм и а, човек, който е съвсем а, нормална част от обществото, като всеки един от нас граждани. Опитвам се просто да бъда наистина въвлечен в цялостната игра на този живот изцяло, за да може да остави следа след себе си, която е много трудно. Гласът на децата в днешно време може да бъде чут само единствено по един начин и това е наистина родителите да бъдат широко отворени очи и уши. Уши, учи, уши и очи, включително, включително и към този а, бунтовен, как да кажа, текст или а, вик, който се чува от рап-музиката. Аз се връщам на, на тази характеристика, нали, mm -hmm. която а, избрах да ви сложа като, като основна, а, защото пък си спомням а, м, ваши, ваши песни, текстове, а, от преди време, включително една песен, с която ще завършим този разговор. Моето дете а, uh -huh. с а, Валди Събев. Yeah. А, има ли нещо, което според вас особено пречи в нашото общество да бъде чут гласа на децата? Независимо дали говорим за 8 годишните, като Мими, която е в студиото, а, или 17 годишните, също деца. Uh, които, които посягат към, към рак, посягат, посягат към бунта, посягат към mm. несъгласието. Доста е динамично времето, в което в днешно време човек може да се огледа. Ако трябва да погледнем назад, наистина в този момент, когато аз съм правил дори тази песен, което е било преди години, не, не много наистина, но преди години, защото това е една песен за моето бъдещо дете, аз съм писал с тази идея. Uh, може би всички ние имаме а, вина за това. Внимание или наднимание. Наистина времето е адски забързано, но всичко е въвлечено в а, тези кутийки, в тези телефони, в тези светощи предметчета, като разни лаптопи и, и какво ли още не. Преди години, ако ние сме искали да гледаме телевизия на нея или нещо друго, в момента това е много повече а, максимализирано, до голяма степен и умножено дори, смея да кажа, в една много голяма величина. От нас зависи ние доколко може да им дадем най-важното от всичките тези контактни методи или уреди, защото аз ако имах, примерно, тази библиотека от знания, която беше преди години в Google или в нещо друго, защото ти можеш с един досък или с един клик да достигнеш до така информация, която преди години не си може да достигнеш. Да е, нали, е, е, една книга, дори сме да кажа, е доста по-интересна, понякога като четиво, но в тази редна, ранна възраст, за да поставиш основите на това нещо, наистина се изисква и е, е, е, желание и, как да кажа, и време. Защото оправдания винаги може да има. Животът е едно цяло оправдание за някой, който започва да се оправдава. Аз съм настроен на мнение, че е прекалено а, кратък в живота, за да може да казваме, че не може да това, е ни не, не може на да Всичко може. Стига да имаме желание както казахме още от началото най-лигноб за тази идея за мечтите. Сега обратно към Людмил Спасов от Националната мрежа за децата, който всъщност отговаря и за индивидуалното дарителство там, за да попитам как тази кампания а, подпомага този процес на търсене на индивидуални месечни дарители за мрежата, всъщност, оценявате ли този формат. Видеото, включително наистина използването на такива посланици, като Ивайло Иванов и Грата, като успешни? Знаете ли, ние чрез нашите кампании винаги се опитваме да позитивно да за децата и проблемите, които те срещат. Като а, кампанията ни цели, наистина да достигнем до хората и да търсиме техния кредит на доверие. Тоест, ние не, ние, ние не се бориме а, да може да се справим с проблем, който е, може да се нарече с име, да речем имаме нужда от съдействие за да съберем а, средства, за да, да се справиме с едно детенце, да му помогнем. Не, ние се бориме за системни проблеми, които да дадат възможност случаи като дете, което е болно и няма средства за него, да не съществува в нашата държава. Тоест, ние искаме да променим така сериозни теми, като. А, детската болница, например, това е една от нашите каоси. А, знаете, в момента започва вече все повече, повече да говориме за проблема с централните храни, където деца буквално умират и не само деца умират от глад, просто защото държавата не отделя средства, за да може да се справя децата, които наистина имат специален режим, режим за храни, имат нужда от специални храни. Ние се бориме да променим тези неща и това не е, доста, това не е лесно за разбиране от индивидуалните ни дарители, но ние всъщност се бориме за кредит на доверие сред тях. Ние искаме те да ни помогнат и да бъдат наши последователи. Кое е полезно, Победите политически лица или съвсем не публични хора да станат индивидуални дарители? Аз видях, че всъщност има много хора, които имат отношение към публичността. Иво Бошков, Деница Димитрова, политически лица, които казват, че стават такива индивидуални дарители на националната мрежа okay. за децата и то в откровени видеа, които пък вие качвате на сайта. Как, къде е по-трудно? Хората, които не искат да излязат от а, а, анонимността си, да почнат да даряват или... А, дарителството като цяло е а, елемент в нашето общество, който всъщност е а, труден, за, труден за разбиране и осмислене, за съжаление все още. А, но с годините ние започваме да учиме тази култура сред хората, да търсиме техния вод на доверие. Така че, а, не мога да кажа, къде точно е по-трудно, но а, със сигурност, по-сериозния успех, който ние целиме, е да, да стигнем до политиците, за да решим системните проблеми в държавата и от друга страна търсим кредит на доверие от хората, за да може да се справяме ежедневно с предизвикателството, който има национална мрежа за децата. И все пак основното е това вслушване в гласа на децата, които не са просто безгласни букви, които трябва да бъдат а, юркани от едни уроци, на други уроци, да бъдат подготвени да се превърнат в съвършенните човеци. А идеята е те да бъдат чути, да бъде запомнено това, което, което те ни казват. Мими, искаш ли да допълниш нещо за финал? Не. Не, добре, а, значи си доволна от нашия разговор. Аз също. Много ви благодаря а за. бих искал да добавя наистина с две бързи изречения. а кампанията ни цели, а, освен това и да ще завърши с а, така нареченото ни събитие, което правим от младежка мрежа Мегафан Войсид. Voice а VoiceIt ще бъде на 20 ноември в НДК от 13.30. Каним всеки родител с децата си, да дойде за да се запознае с това, което правим и ние от мрежата и да види как и ни деца, задават въпроси на политици в реално време. Темата е психично здраве. Супер важна и ангажираща тема в за децата. Благодаря. Людмил Спасов от Национална мрежа за децата, неговата дъщеря, Мария Магдалена на 8 години и Ивайло Иванов Играта в този разговор в Хоризонт до обед, който завършваме с една песен, в която ще чуем Играта, разбира се.